Benvinguts una altra volta al disc amb en Rafael Corbí, un espai en el qual nosaltres donem la veu amb els protagonistes, els cantants, els compositors, que ens porten i ens parlen de les seves cançons. Avui tenim el plaer de tenir entre nosaltres amb una cantant barcelonina especialitzada en el món del jazz i coneguda també amb les seves visites aquí per als duets amb en Bill Harper. Però en aquest cas l'escoltarem en solitari. Ella és Laura Mauri, que ens presentarà una cançó que es diu Papallona. Així ens en parla. La cançó de Papallona per mi simbolitza la inspiració i simbolitza eh, aquesta veu amable que, que, que molts cops podem escoltar dins nostra, que és com una mena com de guia interna. Eh, I és una veu que he volgut plasmar a través de, de la lleugeresa i, i un ésser tan lleuger i efímer com la papallona i alhora alegre i com confiant, no? És, una, és un ésser que, que confia i que vola i extén la seva bellesa i sento que, que aquesta és la, la veu la veu amable que podem tenir dins nostra, aquesta guia que ens pot ajudar a moure'ns pel món d'aquesta manera i... Aquesta és la, la meva papallona, la meva veueta interna, parlant-me. I també és una invitació a alleugerir-nos, a alliberar-nos de, de, de càrregues i pesos que portem, tant socialment com personalment, tots els éssers. Eh, I és una invitació cap a transformar-nos sense por, cap a una, una cosa més lleugera i més, més simpàtica i amable com una papallona. Kung kung kung kung kung kung ai la la del matí portes l'alegria sempre amb am i en un buit que tinc ara hi resones Tu no ho deus saber però dones tanta llum al món Quan ets a prop i sense potes al el poc Petita papa lluna del matí Reveles els secrets de l'univers I en un buit que tinc ara i resones Veure't és sentir la fluïdesa del camí Saber que encara hi pel simple fet de seguir aquí. Petita papallona del matí passes quatre segles per ser aquí i en un buit que tinc ara hi resones mostres el poder de tornar a néixer renovada transformant tot el teu pes en dues ales per poder alball yesi volar ah ah Fins aquí l'edifici d'avui del disc. Hem deixat que Laura Mauri ens parlés, la cantant barcelonina, d'una de les seves fabuloses interpretacions. Aquesta papallona que ella mateixa ens ha explicat. Seguiu-nos cada setmana. Aquí estem per parlar de música amb els seus protagonistes.